for his name in our hearts. Uh, here in Matthew 24, we won't read it today, but no, we will read it today. It's in verse 12. It says is that when itt a Máté 24-ben, amit ma fogunk venni a 12-es versben, azt írja, hogy mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. azt hiszem, hogy ez egy jó képe annak, hogy milyen ebben a világban, ezekben a testekben élni. You know, the the, the days are evil. Gonoszak ezek a napok. We have a, We have <laughs> és hajlamosak vagyunk a bűn felé, a gonosz felé hajlani. És nagyon könnyen meghidegül a szívünk. So let's pray often, Tehát let's gyakran. That Hogy legyen bennünk szenvedély Jézus nevéért. It, it mert ez nagyon is számít. It does számít. Nagyon jó itt lenni veletek ma délelet. De azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok arra méltó, hogy itt álljak, és é, tanítsam nektek az igét. A Mégis egy kiváltság számomra, hogy Isten erre hívott kiváltság, hogy Isten erre hívott el engem. And I pray that he'll help me. Imádkozom, hogy ő segítsen engem, és nektek is ő segítsen megérteni a mai üzenetet. We're start in Matthew 23, verse 37. A Máté 23.37-ben kezdjük. And if you remember, és ha emlékeztek, hogyha az elmúlt pár hónapot velünk töltöttétek itt vasárnap, tudjátok, hogy Máté evangéliumán megyünk végig. És most már elértünk Jézus szolgálatának a végéhez. His ministry. A három éves szolgálatának végéhez. bevonul Jeruzsálembe egy héttel a keresztre feszítése előtt, as a king, mint egy király, but the religious leaders reject him, de a vallási vezetők elutasítják őt. They say, By whose authority do do És megkérdezik tőle, hogy kinek a hatalmával végzed ezeket a dolgokat. And Jesus basically says, if you can accept it, I do this authority by the authority of God the Father. És azt mondja neki Jézus, hát ha ti ezt el tudjátok fogadni, én ezt az atya, az, az Úr tekintéjével teszem hatalmával. But they it. De ezt ők nem tudták befogadni. We és múlt héten megnéztük Jézus uh, uh, legkeményebb uh, szavait az igében. He says, he says, whoa, whoa you, azt mondja, hogy jaj nektek. Farcis és a I to show it. <laughs> Láttuk, próbáltam nektek uh, átadni, hogy itt milyen Jézus szíve ezek felé, az emberek felé. Jesus, with mankind against sin. Hogy Jézus az emberiség mellé áll, a bűn ellen. He's, he's not angry. Ő nem mérges He hasn't lost his temper. Nem veszítette el a türelmét. He's saying, oh, no, <laughs> Azt mondja, hogy jaj, ne! You've rejected your only hope. Te elutasítottad az egyetlen reményedet. Te elutasítottad az egyetlen reményedet. A saját erődhöz, saját hatalmathoz ragaszkodik. És a saját jóságodban bízol. Oh, no. Jaj, ne! Be Ennek lesznek következményei. The, the, the his, his és a Máté Evangéliumának a 23. részének utolsó néhány versében még inkább betekintést nyerünk Jézus szívében. És a Máté a the most popular verse in the bible for god so loved the world that he gave his only son és uh, talán a biblia legnépszerűbb versére emlékezetünk itt hogy isten annyira szerette a világot hogy az ő egyetlen fiát adta this is o jerusalem jerusalem the city that kills the prophets and stones those who are sent to it Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezet azokat, akik hozzát küldettek. Itt a Bibliának uh, néhány uh, szavait olvashatjuk, amelyek a legszomorúbbak közül valók. O Ó Jeruzsálem! And the religious leaders throughout history had a history... És a, a vallási vezetők az egész történelem során többször előfordult, mm -hmm. hogy megköveszték a prófétákat. Megölték azokat, akik Isten üzenetét hozták. And Jesus, says, how often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk szárnya alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok? Like, really, some of the words. How, many, how many times would I have itt nagyon szomorú szavakat olvashatunk, amikor Jézus azt, mondja, hogy hányszor akartalak titeket összegyűjteni? How akartalak titeket megvédeni. How akartalak titeket tanítani. És gondoskodni rólatok. But De ti nem voltatok hajlandók erre. Nem akartátok ezt elfogadni. I made the invitation. You didn't come. És ö, egy meghívót adtam nektek, és ti nem jöttetek el. És látjuk itt, hogy annyira sok múlik, ami akaratunkon. So sok múlik az ember akaratán. Do you, do you want Jesus? Hogy te akarod a -e Jézust? Igen, én gondolom, hogy ti ezért vagytok itt. De magamnak is feltettem ezt a kérdést hogy én tényleg akarom e Jézust. so Nagyon sokszor ugye a gondolok hogy hát igen nekem kell Istennek a a békessége és az öröme. Szeretném a mennynek a tökéletességét megkapni. Ne kelljen többet sorban állni. Ne legyen több igazságtalanság. Ne legyen több tudatlanság. No more pain, suffering, És fájdalom. és szenvedés. Igen, ezt nagyon is akarom. Szeretnék fontos lenni Isten országában. I want to serve the kingdom of God. Isten országát szolgálni. Help build something that lasts forever. Szeretnék részt venni egy olyas valaminek az építésében, amely örökké való. I want that too. Igen, ezt is huh. nagyon szeretném. But do I want Jesus? De Jézust akarom e uh, I think if we're honest, we'd say, you know what? Um, és azt hiszem, hogy, hogy ezt el kell, hogy ismernünk, és uh, talán ezt tükrözi az a dal, amit énekeltünk, hogy Jézus néha egy kicsit olyan an kellemetlen talán számunkra. He sees right us. Azért, mert ő rögtön így belénk lát, sees right into our hearts. és a szívünk mélyig lát. Tudja, hogy néha csak így megjátsszuk magunkat és nagyon jól tudja, hogy mi van ott legbelül. If you remember the Apostle John, when he was on the island of Patmos, he saw a vision of Jesus. Emlékeztek arra, hogy János Apostol, amikor Patmos szigetén volt, akkor látott egy víziót Jézusról. And he, he, down what he sees. És leírta azt, amit látott. Azt his, his eyes, were like fire. mond, hogy olyanok voltak a szemei, mint a tűz. You know, Look into him. Nem is tudtam ránézni igazából. Inviting Jesus into our life is a bit like that. Az, hogy behibbjuk Jézust az életünkbe, az kicsit ijeszmi érzés. We know we can't just close certain doors of our lives. Tudjuk? Jesus, come, come into my living room, but not. Tudjuk, hogy ha behívjuk Jézust, akkor nem tudunk előtte néhány ajtót így becsukni. Nem mondhatjuk azt, hogy rendben a nappaliba bejöhetsz, de a hálószobába már nem. but don't look in the cupboards. <laughs> Gyere be az étkezőbe, hadd lássalak van üle egy lakomára, de a szekrénybe már ne nézz bele. And, and I think Jesus is saying, oh, I I, want all of you. I És Jézus itt azt mondja, hogy én, én egészében akarlak, teljesen. He, he wants, he wants us all. Mindenünket szeretné. He to us to És vágyik arra, hogy így összegyűjtsön minket magához. Not just parts of us, nem csak úgy részeinket. Not just our Sundays, nem csak a vasárnapjainkat. Hanem minden nap. És az összes részét az életünknek. Will, De sokszor ez a mi akaratunkon múlik, igaz? But I'm so glad that God is De nagyon örülök annak, hogy Isten hűséges. A Bibli azt mondja, hogy ő, amit elkezdett bennünk, azt nem fogja feladni. He's gonna, he's gonna keep on you. Ő továbbra is munkálkodik bennünk benned és bennem is. Like és úgy fogjuk magunkat érezni, mintha egy ilyen emésztő tűz lenne bennünk. Egy kicsit azért kényelmetlen lesz. But also say something about your, your loved ones who don't know Jesus yet. De szeretnék néhány szót azokról is szólni, akiket <coughs> szeretünk és nem ismerik még Jézus. Csak hogy bátorítsalak benneteket. Sokszor azt gondoljuk, hogy mindez rajtunk múlik. Jerk, you know? biztos azért nem um, hívők ezek az egyének, mert én olyan um, bunkó vagyok néha. I, nem vagyok jó bizonyság sure, sure <laughs> Biztos, hogy azért nem hívők ezek az emberek az életemben, mert nem imádkoztam értük eleget, nem böjtöltem értük eleget. Nem mondtam nekik eleget. Nem magyaráztam el eléggé a dolgokat. You know, at the end of the day... És a dolgok végén azt látjuk, If our mothers and fathers and sons and daughters and aunts and uncles, if they don't come to Jesus, az lányunk, fiunk, vagy a nem Jézushoz, it'll be because they don't want to. Jesus offers something. He offers eternal life felajánlja nekik az örök életet the cross. a kereszt által. And, um, many don't like the cross part. És nagyon sok embernek a kereszt rész az úgy nem nagyon tetszik. Nem tetszik nekem ez az egész történet, mert akkor Jézus lesz a, a királyom, és akkor majd ő megmondja nekem, hogy én mit csináljak. De látjuk itt, hogy Jézus szíve mennyire megszomorodik. Hányszor összegyűjteni titeket, de nem jöttetek. Verse 38. See your house is left desolate. a ti házatok. the temple on the temple mount. Ott van ugye a, a templom ö, dombon. házatok, vagyis a templom, az ugye kiürül, elagyatottá lesz. Mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott aki az Úr nevében jön. And the first verse of 24 is Jesus left the temple and was going away. És a 24-es vers, vers rész elej azt mondja, amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni. Tehát ez, az elutasítás, ez végleges. Azt mondja Jézus uh, tulajdonképpen, hogy jó rendben, értem, ti nem akartok itt látni engem. Akkor elmegyek. But there is hope, he says, you won't see me again until... Okay? Until. Van remény, mert azt mondja, nem látok engem fogva and much of chapters 24 and 25 is, is prophecy about how the nation of Israel will return Jesus. És a 24. és 25. résznek a, a, a nagy része arról szól, hogy je, ö, um, Izrael népe vissza fog térni Jézushoz. Hogy az utolsó napokban visszatérnek hozzá. És néhányuk számára van remény és amit szoktam mondani, hogy amíg még dobog a szíved, addig számodra is van remény. És a családtagjaid vagy a szeretteid számára is, ha még dobog a szívük van remény. And if they would just say, "Blessed is he who comes in the name of the Lord, Jesus Christ, the Messiah, the Son of God," they'll see him és hogyha azt mondják ezek az emberek, hogy ádott, aki az urvévben jön, akkor Jézus Krisztus az Isten fia, a Messiás, ő ő jön és ők megfogják őt látni. De amikor azt mondja, hogy elhagyott el lesz a tiházatok, az, az nagyon felkavarta az öt tanítványait. Uh, chapter twenty verse 1, one says when the disciples came uh, when the, his disciples came to The 24-es 24 rész első versének a másik felében látjuk, hogy oda hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. So you gotta, you gotta think about the disciples for a little bit. kicsit gondoljunk bele a tanítványokba most. Egy héttel ezelőtt még azon vitatkoztak, hogy ki fog Jézus jobbján és balján ülni. S a Néhányan közülük látták Jézust megdicsőlni. Látták az ő teljes dicsőségét a hegyen. And, and they, they know they, they know Something's happening this Passover. This Passover is going to be different than any other Passover. We're going with Jesus up to Jerusalem, and something's going to happen. És nagyon jól tudják, hogy most felmennek Jeruzsálembe, és valami fog történni. ezen a pálska ünnepén valami történi fog, ez nem olyan lesz, mint eddig máskor. He's turn on that light again. Most megint egy felakcsolja a lámpát, yeah. who really is. és megmutatja az embereknek, hogy késő valójában. He's hogy ő fog uralkodni, like the son of David, he is. mint Dávid fia, aki ő. Arguing, right hand, És akkor ugye az előző beszélgetésben azon vitatkoznak, hogy na most ki fog a jobbján meg a balján ülni. És akkor látják azt is, hogy Jézus elmegy a templomból. They him, they Jesus, Jesus, what, és azt gondolom, hogy így most követik őt, és igazán nem tudják, hogy mit mondjanak, hogy most Jézus most mi is történik. És annyira zavarban vannak, hogy nem merik nekik föltenni az egyenes kérdést, hanem így próbálják valahogy a beszélgetést úgy fonni, hogy a templom épületeiről kezdenek beszélgetni. Ja, then, hát milyen gyönyörűek ezek! And then Jesus says that really rocks their world. És akkor Jézus egy olyan dolgot mond, ami teljesen megrázza az ő világukat. He says, you see these, do you not? És akkor azt mondja nekik, hogy hát nem látjátok mindezt? Really Tényleg látjátok ezeket az épületeket? Igen, én látom, ugye ti látjátok magát, magukat a köveket, de én látom, hogy ez mit jelent a jövő számára. You look at these buildings, you see the glory of Herod, Hogyha... Ti néztek ezekre a kövekre, akkor Heródesnek a dicsőségét látjátok, aki ezt építette. Én pedig azt látom, hogy ez ítélet alá fog esni. You, Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit lenerombolnának. Hát akkor ez hogy lehet? This is a huge ez egy hatalmas épület. I mean, the size of the rocks. Maguk a, a, a kövek, amiből épül, az is hatalmas. Nem is tudják, hogy hogy építették ezt föl. They, they, they built this building out of limestone. Ők mészkőből építették ezt az épületet. És tökéletesen uh, formázták meg ezeket az építő elemeket. Amikor egymásra rakták ezeket a nagy téglákat, nincs köztük rés. There, there's no mortar, nincs, uh, nem használtak uh, maltert. But there's no, there's no gap. De még sincs köztük rés. Rocks that weighed, you know, 70,000 kilograms. 70,000. Yeah. És ott olyan kövekről beszélünk, amelyek 70,000 kilogrammot nyomtak. Big rocks. Tehát nagy kövekről van szó. Beautiful building. És ez egy csodálatos épület. Lett. Covered with white marble. És uh, ezt fehér márványal fették be. And topped with a gold crown. És a tetejét egy ilyen arany korona díszítette. And they said it was so... Brilliant in the sun. És azt mondták róla, hogy annyira csodálatos volt a napsütésben, couldn't quite look at it. hogy rá se tudtál nézni, annyira csillogott. It was big. Nagy volt. And it was brand new. És teljesen vadonat új. Herodes akkor kezdte építeni, amikor, tehát 20 évvel Jézus születése előtt. He, he took the, the temple that was uh, built ő fogta azt a templomot, ami a kivonulás után épült fel, és akkor ezt így kibővítette. Nagyobbá tette. He made it és csillogóbbá. For his glory. <laughs> Az ő dicsőségére. And, uh, and és most a munka nagy részét befejezték addigra, mikor a Jézus megszületett, még mindig azért folytak munkálatok. The work went on until AD 63. Tovább folytak a, a munkálatok egészen Krisztus után 63-ig. Nagyjából 90 évig tartott, hogy felépítsék ezt az épületet. And it was the symbol Of the It was the pride of the és ez a zsidó népnek a, a büszkesége, az, az ő jelképük volt This is where our ami Istenünk, mindenek istene Look, hát látszik is, hogy ő lakik ott ez csodás szép és nagyon nagy. Got a nice house. Jó, szép háza van és akkor Jézus itt azt mondja, hogy itt kőkövön nem marad. You can what the might have és talán el tudjátok képzelni, mit gondoltak a tanítványok. But Jesus, we're on this De hát Jézus, mi ettől a templomtól függünk. And the that take place in it. És itt zajlanak az áldozatok. Itt van ami reménységünk. This is the thing in our lives. Itt van ami életünkben a leghatalmasabb dolog. And you're it's going to be és akkor azt mondod, hogy ez el lesz pusztítva? Yeah. Hát igen. Mit teszünk mi, amikor az a dolog, amiben mi bízunk, szétesik? Mi mit teszünk, amikor a mi életünkben a bálványok? Well, what I want to tell you today is that you can trust God. Amit el szeretnék nektek mondani, ma az az, hogy bízhattok Istenben. You can trust Jesus. Bízhattok Jézusban. No matter what it is in your life it's bigger than life. Ö, nem számít, hogy a te életedben mi az, ami így elhatalmasodott. You know, a career, a relationship. Lehet, hogy az a te karriered, vagy egy egy emberi kapcsolat. It might be something like a sickness or a disappointment. You just can't. Lehet az is, hogy ez épp egy betegség, vagy egy csalódás, és annyira megrázó ez az életedben, hogy nem tudsz tőle szabadulni, hogy szinte fügsz ettől. Lehet az is, hogy ez egy tehetség, ami neked adatott. For the time I was <laughs> Már évek óta én vagyok Matt, így a gitáriállal együtt. Uh, it's, it's ez, ez az én azonosságomnak a része. You know, Hogy a több mat is volt, az ismerősök között akkor én voltam ez a gitáros met. Mit teszünk akkor, amikor ezek a dolgok, amelyek a, az én azonosságunká váltak, szétesnek? When amikor uh, szétrombolják őket. I'll tell you. Elmondom. You can trust Jesus. Bízhatunk Jézusban ilyenkor. És az, anyway. az az igazság, hogy már amúgy is az kéne, hogy Jézus legyen az, aki formálja a te jellemedet, az azonosságodat. És azért bízhatunk Jézusban, mert ő ismer minket. És ő a jövőt is. És ő ismeri a jövőt is. What he says right here is a little detail. That no one would have ever és itt, amit ő elmond, az egy olyan adat vagy egy olyan történés, amit senki nem tudott volna kitalálni. The world could every stone be down? Ki gondolhatta volna, hogy itt tényleg kő kövön nem marad, szó szerint? Hát most már 50 éve építjük ezt a templomot. And those are big rocks. és ezek nagyon nagy kövek. Well, we've mentioned this before. Ezt már említettük korábban. Jesus Jézus már többször megprofétálta ezt az eseményt. Látjátok, az történt, hogy Krisztus után 63-ban befejezték a templom építését. I, I think there's probably some connection here. Azt gondolom, hogy itt van valami összefüggés. Azt gondolom, hogy itt van valami összefüggés. In 66 ban the Jews rebelled against Rome. a zsidók felázattak Róma ellen. És kiűzték a római katonákat Jeruzsálemből. Sure és azt gondolom, hogy ez valószínűleg azért volt, mert telve voltak büszkeséggel, hogy kész lett a templomunk, velünk van Isten. Most aztán itt az ideje, hogy kirúgjuk innen a rómaiakat. Néhány évvel később Titus, Titus comes with four legions of soldiers. Megjelenik négy légió katonával. And they, they surround Jerusalem. Jeruzsálemet. A long siege. alá veszik. Több mint egy évig tartott az ostrom. Water's running out, food's running out. Kifogytak a bentlakók a, a vízből, a, az ételből, There was a plague in the city. És a várost egy járvány támadta meg és addig jutottak hogy már a holtesteket csak itt kidobálták a, a falon and titus who seems to be a pretty moderate... Guy, és titus, aki a, a fejedzések szerint egy elég you know, visszafogott ember volt, and he is no believer. abszolút nem volt hívő. but josephus says that he throws his hands up in the air and he says, god, don't hold this against me. <laughs> de mégis josephus a történetíró fejedzi, hogy ez a nem hívő ember így fölragadt a kezéit és azt mondta, hogy istenem, ne roott felesz nekem. and josephus, who's a jewish historian, you should all know who he is because so much of what we know About the time of Jesus we know from him. És József Husz, aki egy zsidó történetíró, és, és jó, megismerkedtek vele, mert nagyon sok mindent feljegyzett erről az időről, amikor Jézus itt élt a Földön. Titus, Titus őt alkalmazta, mint egy ilyen küldöncként, hogy ő menjen a zsidó vezetőkhöz, és próbáljanak valami egyességre jutni. You know, give up! Adjátok fel! Nem fogjátok ezt megnyerni, ezt a It csatát. Well. Nem, fog, nem lesz jó vége. Don't, don't és légy szíves, hagyjátok abba a harcot. Továbbment az ostrom, on, tovább mentek a harcok. City, és végül a rómaiak bejutottak a városba. És a, a zsidók elmentek a templomba. És itt ugye már a romaiak ö, ö, újra kezdték ezeket a, a megbeszéléseket, hogy nem akarunk titeket elpusztítani, vagy a templomot. De valami történt a harcok során, ö, talán egy fákját bedobtak a, a templomba. On fire. Valami kigyulladt. Nagyon sok ember meghalt. És a templom belülről kifelé kiégett. The inside walls were covered with cedar. Uh, what Cédrus. Cédrus. aha. A belső falakat, ugye cédrusfával uh, vonták be. And all the gold that was inside, melted. És annyira nagy volt a tűz, hogy a, a cédrus és a bent lévő arany is, tehát a cédrus elégett, az arany meg megolvadt. És a, a, a le, tehát a megolvadó arany befolyt a, a meglévő résekbe. So that. És az történt... És amikor vége lett ennek az ostromnak, és elült a, a füst, akkor a katonák, They the ők szó szerint darabjaira, darabjaira szedték a templomot. Stone by stone. Körül kőre mentek. So they could off the gold. Tehát szétszedték a köveket is azért, hogy az oda befolyt aranyat kiszedjék. Salary, Ugye, az volt right? az ő fizetségük. So they got every bit of gold. Tehát az összes kis aranydarabkát onnan kiszedték. And just like Jesus said, every stone was down. És ugyanúgy, hogy Jézus megmondta, kőkövön nem maradt. This was a event in, in Ez a történelemnek egy nagyon sötét napja Josephus, volt. Josephus uh, a million Jews died trying to defend the temple. Josephus történetíró azt mondja, hogy valószínű több mint egy millió zsidó meghalt a, a templom védelmezésekor. Ez egy nagy tragédia. The És onnantól kezdve a zsidók számára nincs egy hely, ahol felajánlhatják az áldozataikat. Számunkra, akik ismerjük a Bibliát, elég egyértelmű, hogy Isten keze van ezeken az eseményeken. Jézus azt mondja, hogy igen, tényleg látjátok ezeket az épületeket? They're beautiful, right? Ugye, hogy milyen gyönyörűek? But this place is under judgment. De ez az hely ítélet alá fog esni. For rejecting the anointed one. Azért, mert elvetették, elutasították a felkentetést. És Jézus tudja, ismeri a jövőt. Tudja, hogy mi fog történni. És ezért bízhatunk benne és ezért bízhatunk benne, akkor is, amikor minden szétesik az életünkben. Amikor nagy kérdéseink vannak, és nagy csalódásaink, wounds, és nagyok a sebeink, him, akkor is bízhatunk benne, future, mert ismeri a jövőt, és nem enged el minket. És of the great things. És az egyik legnagyszerűbb dolog, amit Jézus mondott nekünk, az az, hogy ő el fog jönni értünk. He won't leave us alone. Nem fog minket egyedül hagyni. We, we have hope. Van reménységünk. Ezért választottam azt a verset, amit a Domó reggel felolvasott. Van reménységünk come Abban van a reménységünk, hogy Jézus azt mondta, hogy én eljövök még egyszer. And my és összegyűjtöm az én népemet. Akik élnek. Azok, akik meghaltak. They'll be resurrected. Azok föltámadnak. I'll collect them, összegyűjtöm münket, every one, Minden egyes embert. I won't leave any behind, senkit nem hagyok itt. And I'll take home. És hazaviszem őket. That's our hope. Ez a mi reménységünk. Paul says in Titus 2:13 it's our blessed hope. azt mondja Titus 2:13-ban, hogy ez ami áldott reménységünk. Áldott ez a reménység, hogy Jézus eljön és elvisz minket. And really that's where the discussion goes right now. És erre vezet most ez a megbeszélés. us When these things will be, and what will be the sign of your coming and the close of the age? Mikor az ült, hozzá külön, és ezt Now I'm guessing they were just asking one question. Azt gondolom, csak egy fel. But it turns out to be three. De valójában ez három you know? When will this happen kérdésből what will will this happen and what will be the sign? be the But But These events are, are a bit separated. De ez a, ezek az események mégis itt szétválaszthatók. When will the temple be destroyed? mikor fog elpusztulni a templom? Hogy well, Jesus says in in the same uh, teaching but recorded by Luke he says when you see the city of jerusalem surrounded by armies that's when it's going to happen és Jézus ugyanebben a beszélgetésben csak ezt Lukács tartalmazza elmondja hogy a templom akkor fog elpusztulni amikor hadseregek veszik körül jeruzsálem városát. akkor and that happened in 8070. És ez uh, uh, Krisztus után 70-ben történt. Jesus -70. De Jézus ugye nem akkor tért vissza. Az ő eljövetelére még mindig várunk. We're still waiting for még mindig várunk a világ végére, az ő eljövetelére. look at some of the, the signs that Jesus gives From verse 4 to 14. és a maradék időben csak néhányat meg fogunk nézni a négyes és a tizennégyes vers között ezeknek a jeleknek ezek a jelek közül verse 8 says that these are just the beginnings of birth pains a nyolcas vers azt mondja hogy de mindez a vajódás kinyainak kezdete so, these signs that we're going to look at they're like birth pains ezek okay? a, a, a jelek ezek olyanok mint, mint a vajudás you know we had three kids Három gyerekünk I, van. I remember uh, when when the contractions started for Oliver. Emlékszem, hogy amikor a fájások megindultak, mielőtt Oliver megszületett. It, it was like three days before he was born, okay? A születés előtt nagyjából három nappal kezdődött. You know, they weren't very. Uh, well, I don't want to say they weren't very painful. I don't know. Were they very painful? <laughs> no, but but contractions at the beginning of a of a birth they're they're, they're not very Not very painful, not very close Tehát, ő, ugye nem tudom, hogy milyen fájdalmasak voltak, de ugye a, az irodalom úgy I, I tudja esvét, hogy az elején úgy lenni, hogy még nem annyira fájdalmasak és nem annyira sűrűk ezek a Én ott voltam és segítettem. Breathe, breathe. <laughs> szóval segítette az I nem. Nem tettem, túl, nem tettem túl, sokat, de mégis ott voltam. Tehát Jézus azt mondja, hogy ez olyan, mint a vajúdás. Oh yeah, there, right? és, és ugye azt fogjuk látni, mikor ezeket megnézzük, hogy hát igen, mindig voltak háborúk. Mindig voltak éhínségek. But as the age comes to an end, these things will be More and more and more and more De amikor eljön a, a világ vége, tehát minél közelebb vagyunk a világvégéhez, annál ö, sűrűbbek és annál komolyabbak lesznek ezek. These things are, are more frequent, more severe. És talán ö, reménységet nyerhetünk abban hogy meglátjuk, hogy ezek a dolgok egyre komolyabbak és egyre sűrűbbek lesznek. Talán, talán közeledik ez az idő. We're today than we were Biztos, hogy Közelebb vagyunk most, mint tegnap. De tényleg, talán gondoltuk azt, hogy a világ vége, az nincs túl messze. És talán sokan úgy gondoltuk a világ végére, hogy jaj, hát ez olyan, mintha valami filmről beszélnénk. De nem, Jézus megmondja, hogy lesz vége a világnak, a történelemnek. A a és lesz egy új föld és egy új ég. <síns> és talán sokan a hátsó sorokban ülő fiatalok közül End <síns> <síns> <síns> <hogy> azt gondoljátok, hogy a világ vége, hát én még még nem is éltem. You know I, I... I don't want it to end yet. Én még nem akarom, hogy ennek vége legyen. I Nekem álmaim vannak. I I do. Vannak dolgok, amiket még meg akarok csinálni. Now, I this, I felt that way too. Teljesen ö, megértelek ebben, mert én ugyanígy éreztem magam. But the older I get, the less that the De minél öregebb leszek, annál kevesebb marad ebből az érzésből. I that my that good. Rájövök, hogy az álmaim nem is voltak annyira jók. I can't do all the things, I to do. Nem tudom megtenni azt a sok dolgot, amit szerettem volna. És minden, tehát egyre többször azon kapom magam, hogy a jövőre nézek, és, és várom, hogy az üdvösségem bekövetkezzen, hogy vége legyen. I mean, I mean I enjoy this life, Persze, nagyon élvezem ezt az életet. But I don't think I'll miss it. De azt gondolom, hogy nem fog annyira hiányozni. Sure és azt hiszem, hogy neked sem fog majd akkor hiányozni. You, you nem fogsz csalódni. But these are the signs of the, end of the age. Got it? van jele A világ végezetének. See to it that no one leads you astray. Vigyázzatok, hogy megne tévesszem valaki titeket. For many will come in my name saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Mert sokan jönnek majd az én nevemben és azt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. So this is one of the signs. Ez az egyik jel. There's going to be a lot of people who say I'm the Christ. Sok ember lesz, aki azt mondja hogy én vagyok a Krisztus. I'm the Messiah. Én vagyok a messiás. I'm gonna save the day. Én majd megmentem ezt a világot. And I looked last night really interesting. I looked uh, online. I love Wikipedia because <laughs> Tegnap este megnéztem a Wikipédiát. Nagyon szeretem, hát bármit ugye begépelsz és ott a válasz rögtön. Beírtam azt, hogy a, a, a hamis messiások listája. Ott it volt it egy is. hatalmas lista rögtön. You know, Ott van a nevük, hogy hova valósiak. Mit állítottak magukról. És mondhatjuk azt, hogy a mikorunkban több ember él a Földön, tehát arányosan több őrült ember is él a Földön, és akkor ebből páran azt hirdetik, hogy ők a messiás. De úgy tűnik, hogy ez a szám csak növekszik. You know there's this guy in, in Siberia who lives up in the mountains. Van egy egy ficskó Sibériában aki ott fent lakik a hegyen. People come to his village. És az emberek oda az ő falvába. And sometimes he comes out of his house like it's a zoo like he's a bear you know like És néha ki-, ki a házából erre várnak hogy kiöjön mint egy egy maci. He doesn't really say anything but people come they go oh So blessed, he's there. Nem igazán mond semmit, csak az emberek oda mennek, csak hogy lássák, hogy ki jön, és akkor jaj, olyan áldott vagyok, hogy ő látott engem. In, um, in van Ausztráliában is egy hasonló emberke. Uh, you know, you know, you know, ja, ha aki uh, barbie ismeri, azt a, tudjátok, az a kis baba, hogy van a Ken, a yeah, fiú. He looks like Ken. <laughs> ez az ember úgy of, néz you know. ki, mint ez a Ken baba. Ilyen jól fésült figura. Le van barnulva. He's got, you know, nice, nice, hair. Zselés, haj, minden. And, uh, and he says that he is Jesus Christ reincarnated. És ő azt mondja, hogy ő a reinkarnálódott Jézus Krisztus. And he's, he's got a really pretty wife. Nagyon csinos a felesége. Who is Mary Mária, I'm Mária Magdolna személyesen, szintén reinkarnálódott verzióban. People, people és az emberek elmennek az ő előadásaikra, és pénzt adnak nekik. És hát az őrület. But the hung, aren't, aren't from this De not mi just... magyarok sem kivét, vagyunk kivételek ezzel a Mert a listát, és végignéztem a listát, Tóth és egy Tót László név is okay. kertünk. That can only be hunggain, ez biztos, right? hogy magyar, nem? Én magam ismerek legalább két-három tót Lászlót. But there was one. He was born in 1942. De ez a bizonyos Tóth László 1942-ben született. And in 1972, és 1972-ben Olaszországban with a hammer, egy kalapáccsal He attacked Michelangelo's Pieta. hát egy kalapácsol a kezében rátámadt Michelangelo Péta szobrára. It's, it's the statue of, of Mary holding Jesus after the crucifixion. Talán ismeritek, ugye, a, a, a, a, a szobor Máriát ábrázolja, ahogy Jézust miután megfeszítették, így karjaiba fogja. She's holding the dead Jesus. Je, Jesus fogja dead body, right? Jézus holt testét And, and Jesus is there. És Jézus ugye hát, hát így halottan borul rá. And Tóth a hammer and hit it times and said, Jesus Christ. És Tót László fogta ezt a kalapácsot 15 rávágott erre a szoborra és ordított hogy én vagyok Jézus Krisztus. Inek a magyarok. <laughs> Na. And leesett a karja. Az orra, I mean, tragedy. Hát ez tragédia. And a, and a, and a tourist, there, és egy ott lévő turista le, le, levitte Tóth Lászlót a földre. And held him és fogva Chris tartotta, down még a rendőrség megérkezett. insane. És ő az MA állapotára való tekintettel nem kapott semmilyen vádat, nem tehát nem került börtönbe. Visszaküldték egyenesen Ausztráliába, ahol tanult. Lehet, hogy Ausztráliában született igazán. Talán a, nem he, is volt magyar. <laughs> man, no, no. <laughs> But with a name like Tóth László, Igen, egy ilyen névvel, hogy Tóth László, ez az egy Janus. wasn't even Ladislav, it was László. nem Ladislav volt, László. It was László. I don't Jó. think you could get around it. Azt hiszem, hogy ezt nem tudjuk kikerülni, hogy ő magyar and, volt. And I just I Megkérdeztem Christian mivel ő Tóth Christian, hogy hogy talán rokonok esetleg. But he doesn't remember. Any. De nem emlékszik, hogy lenne a ez egy olyan nagy bácsi, aki senki nem tesz említést a családban. És manapság egy öregek otthonában él. So, a bácsi. there, people, there who say, tehát, I'm the tehát vannak emberek, akik Krisztusnak mondják magukat. Verse six, and you will hear wars and of wars. Hatos vers, fogtok hallani háborúkról és hallotok háborús híreket. Vannak manapság háborúk? Just a few, right? Hát úgy egy-kettő. have there always been wars? Mindig voltak háborúk? Pretty much. Igen, azt mondhatjuk, hogy igen. But it seems like wars have a more De úgy tűnik, hogy ezek a háborúk egyre komolyabbá váltak. They last a little longer. Egyre tovább tartanak. And they come more frequently. Sokkal sűrűbben fordulnak elő. One of the things that's quite interesting is that war has changed in the last hundred years. You know, before 100 years ago, you could go to war. A you could conquer. And you could conquer. You could keep what You won. And all the, all the weapons were Like rocks and Olyan fegyverek voltak, mint a kövek, meg a kardok. Later came like guns and tanks. Később ugye bejöttek a fegyverek, a tankok. Bombs. A bombák. But still, you know, Még mindig csak egy hát, korlátozott számú embert lehetett hát ezekkel megölni. But with the Second World War and ugye, the advent of the atom bomb. A második világháború és az atombomba megjelenésével már minden megváltozott. There's, there's, enough, there's enough atom bombs right now in the world to, to destroy the world 20 times over. Ma napjaink már annyi atombomba létezik, hogyha valaki ezeket együtt bevetné, akkor húszszor elpusztítaná az egész földet. Wars have gotten a little more serious, haven't they? Manapság a háborúk már sokkal komolyabbak, igaz? Ezért aggódunk ah. Észak-Korea vagy Irán miatt. That's why we're about vagy Oroszország miatt. We're about the of vagy we're az USA miatt. Tehát mindegy, mind, mindenki miatt, aki veszélyt jelenthet. Lots of red here and there that could push. Mert elég sok ilyen kis piros gomb van, amit emberek megnyomhatnak. Um, nem tudom, hogy ezt kimondta. Some valami történész. Megkérdezték tőle, hogy a harmadik világháborúban milyen fegyvereket fognak bevetni. He says, I don't know, but I know what weapons will be used in World War És azt mondta, hogy nem tudom, de azt tudom, hogy a negyedik világháborúban mit fognak használni. Rocks mert addigra már semmi sem lesz, tehát minden elveszül. Einstein mondta. Köszönjük. I can't believe, Einstein, Einstein. nek tulajdonítják ezt a. Who Nem tudom nem ismerem ezt a nevet. talán nem is történési igaz? Tanítványod. Igen, igazából a Steve-től származik, csak nem akart. Tehát But Jesus says, "See to it that you are not alarmed. Mondja, Jézus, vigyázzatok, okay? meg ne rémüljetek. Mert ennek meg kell lennie. But the end is not yet. De ez még nem a vég. So, wars, ezek, a háborúk, ezek a, vaj, a vajudás kínjai. Kingdom kingdom. Mert nemzet nemzet ellen is ország ország ellen támad. There's going to be lots of rise and fall of kingdoms. Lots of wars, lots of rooms. Don't don't be alarmed. Many bad be famines. happen. This will happen. It on the. happen. there'll be famines in the world today. Still they say: the earth can produce enough food for everybody. But there have always been problems with famines. But there have always been problems with famines. But there have always vagy manapság, ugye azt is látjuk, hogy van, van egy jó néhány gonosz diktátor, aki, aki nem adja oda az embereknek a rendelkezésre álló ételt. War causes famine. A háborúk is éhinséggel végződnek sokszor. More and more famines. Egyre többször. More and more earthquakes. Earthquakes in various places. Egyre több földrengés lesz mindenfelé. Még itt nálunk is néhányszor elő szokott fordulni. De it the? úgy tűnik, hogy körülbelül havonta valahol a világban előfordul egy komolyabb földrengés. Really list on És ezt is megnéztem a Wikipédia-n. You know, egyre know? több, egyre sűrűbben fordulnak ezek elő. And bigger and bigger and bigger. És egyre nagyobbak. Egyre bigger bigger. hatalmasabbak. All these things are but the beginning of birth pains. De mindez a vajudás kényeinek kezdete. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake akkor átadnak titeket kinvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Now, Ez ugye számunkra nem tűnik túl izgalmasnak. Ki szeretné azt, hogy átadják őt kinvallatásra, meg, megöljék őket? But he says, You'll be hated by all nations. De az is érdekes, hogy azt mondja, hogy oh. minden nép gyűlöl titeket. We have to understand that Jesus talking to the... To the Jews right now. az is érdekes, hogy ilyenkor Jézus ugye a zsidókhoz beszél. It's not about the nem az egyházról. És nem igaz ez? Tehát, hogyha megnézed a, a Föld népeit, akkor van még egy népcsoport, amelyeket ö, jobban gyűlölnék, mint a zsidókat. I mean, they, you know, a Császárok is próbálták őket kiirtani. Uh, Hitler. Hitler is. És manapság is ugye itt Magyarországon is nagyon sok rasszista megnyilvánulást hallunk. You még know, intelligens emberektől is You know, about the they steal. Hogy, hogy, hogy a, a, a cigányok ők, akik lopnak. I remember one time I said, and És akkor hogy is a magyarok ők sose lopnak. You know, like the ones in Parliament. Például a parlamentben lévő emberek. Oh, those those Jews. Ja, hát azok nem magyarok, ők zsidók. Of course, Hungarians Persze. never steal. Persze. Igen, hát a, aki tényleg magyar, I, ő sose véletlenek becanaterről el kellett. A magyarok azoktól életetesek. Magyarország problémái minden esetben a zsidókhoz és a cigányokhoz vezethetők vissza. És az amerikaiak is. A kínaiakhoz, a Habsburgokhoz, a tatárokhoz és oly tovább. But the Jews they they get the brunt of Of De a zsidók kapják ezeknek a rasszista támadásoknak egy jó részét. It, is És ennek az oka ez, ez szellemi. God has a with them. Azért, mert Istennek különleges kapcsolata van velük. But they won't be De őket nem írtják ki. They will till the end. ők a végig uh, megmaradnak and, az idők végéig. And I don't know how you feel about racist És nem tudom, hogy te érzed magad ezekkel I just strongly encourage you. nagyon erősen bátorítani. Repent. <laughs> okay. térjetek ne, ne tarts haragot olyan emberek ellen, akiket nem is ismersz. Mert ők is Isten képére teremtettek. Let's finish this up. be. And then many will fall away and betray one another and hate one another. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Az idők végén nehezek lesznek a dolgok with relationships. a kapcsolatokkal People won't trust each other. az emberek nem fognak egymásban bízni many false prophets and lead many astray. nagyon sok hamis próféta támad és sokakat megtévesztenek and because lawlessness will be increased the love of many will grow cold Mivel pedig meg a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. and i think we see this in our, in our days today hiszem, hogy ezt látjuk a, a, a napjainkban is Senki nem tudja, hogy mi a szeretet igazából mindannyian önzők vagyunk. The és a, a világ is önző módon szeret. Take, mi ad, és mi kapni akarunk, és nem adni. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. It's a good news. Jesus will Preserve those who are His. Hír, hogy Jézus azokat, akik az övéi. And verse 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come. It's exciting that right now the gospel is going out into all. Nagyon izgalmas az, uh, hogy hogy a világ összes népéhez eljut ez evangélium. A Bible is being translated into every language. It's still some languages, but it's being translated. A Bibliát majdnem, mert folyamatban van, hogy majdnem minden nyelvre lefordítják. In our days great progress has made in getting the gospel to every a mi életünk során is nagy előrehaladásuk vannak azzal kapcsolatban, hogy tényleg minden néphez, minden törzshöz és nemzethez eljusson az evangélium. This is noble, this is good. És ez, ez nagyon nemes dolog, ez nagyon jó. The end. És Jézus azt mondja, hogy ennek meg kell történnie a, a, a végidők előtt. And then the end will come. És aztán akkor jön el a vég. Because God wants his gospel preached everywhere. Azért, mert Isten azt akarja, hogy az ő evangéliuma mindenhol terjedjen. Amikor visszajön, hogy az övéit összegyűjtse, akkor azt szeretné, ha minden nyelvből, minden népcsoportból lennének ott emberek. He wants to have every skin color his Mindenfajta bőrszínből álljanak ott emberek az ő trónja körül. He wants glory from all peoples of the earth. So these are signs of the end. Tehát itt vannak a végidőknek a jelei. És néha úgy vagyunk ezzel, ja, hogy hát ez olyan kicsit félelmetes. Is jövő éte meg az Antikristusról fogunk beszélni. It should, it be De számunkra ez nem kell, hogy félelmetes legyen. We're waiting for the return of a friend. Mi egy barát visszajöttét várjuk. We're waiting for the return of our Lord, mi a mi Urunk visszajöttét várjuk. Aki megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Ez a mi áldott reménységünk. Hogyha nem várod, look a, az idők végét akkor akkor biztatlak hogy hogy várd figyelemre. Because has that hope will be faithful. Who has hope. Who has that hope akiben megvan ez a reménység, az, az hűséges marad. John Azt írja, hogy akiben megvan ez a reménység, önmagát megtisztítja, vagyis szent életet fog élni. Tedd a te reménységedet Jézusba. He's going to Ő befogja fejezni benned azt a munkát, amit elkezdett. Egy nap meg fogod kapni az üdvösségedet, az a maga teljességében. Which will include a new body, Amiben benne lesz egy új test. A new place, egy új hely. A new governor, egy új kormányzó. King, egy új király. That's going to be good. Jó, lesz. good jó hír ez számunkra. us. Good news for us. Good news for us. the és kinyitjuk az újságot, és látjuk, hogy mennyi tragédia történik a világunkban. Says, és akkor elolvassuk, hogy mit mondott Jézus, say, we és akkor azt mondjuk, hogy szerintem egyre közelebb vagyunk ehhez az időhöz. Say, és akkor azt mondjuk, hogy jöjj el, Úr Jézus! Úr Jézus, köszönjük, hogy jó dolgokat ígérsz köszönjük, nekünk. Hogy we can trust you, you know the köszönjük, hogy megbízhatunk benned, mert ismered a jövőt. You're not it up as you go along. Nem csak úgy kitalálod út közben, hanem van egy terved. Köszönjük, hogy, hogy a terved velünk jó. Lord, help us to love you. Segíts nekünk, hogy szeressünk téged. You first loved us. Azért, mert te előbb szerettél minket. És imádkozunk azért, hogy agy szenvedélyt a te nevedért. And a passion to share your name with És others. egy tüzet azért, hogy megosszuk a nevedet másokkal is. Jesus name we pray. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.